Так між собою тоді про все це вони розмовляли. В дім до Гефеста тим часом Фетіда увійшла срібнонога, зоряно-світлий нетлінний, з домів небожителів кращий, в мідну оселю, що сам для себе поставив кульгавий. Біля ковальського міха спітнілий увесь метушився, він, поспішаючи двадцять, триніжників мідних скінчити, щоб біля стін поставить у спорядженій добрій кімнаті ще й золоте коліщатко до кожної ніжки пристроїв, щоб на зібрання безсмертних самі вони легко в'їжджали і поверталися потім у дім, що очі вбирає. Майже готові були вони, тільки лишалось гарненькі вушка пристроїть, готуючи їх, він вбивав у них цвяшки. В тої пори, як трудився він над цим, все продумавши тонко, У вопоряджений дім Фетіда війшла срібна нога, Вийшла назустріч до неї в блискучій намітці Харіта, Гарна собою, їй мужем, був славний митець незрівнянний, взявши за руку і назвавши ім'я, вона так їй сказала. — З чим, довгошатна Фетідо, прийшла ти до нашого дому, бажана гостя, шановна, нечасто у нас ти бувала? Далі заходь, щоб могла гостинно тебе я прийняти. Мовлячи так, у дім повела у богинях присвітлу і посадовила її у срібно-цвяховане крісло, гарно оздоблене, ще й подала їй під ноги підставку. Потім Гефеста вона, славетного майстра, гукнула. «Іди, ну, гефесте, сюди! Тебе бачити хоче Фетіда!» відповідаючи мови, їй славний митець на всі руки. Справді прийшла до нас гідна пошани богиня-могутня, що врятувала мене із біди, коли з неба упав я, скинула мати мене безсоромна, втаїти хотівши те, що кульгавий я. Лиха тоді я багато зазнав би, Коб нефетіда безсмертна Долона мене пригорнула, Та еврінома, дочка океану, Що світ опливає. Дев'ять я років кував їм Усякі прикраси коштовні, Пряшки, зап'ястя та застіпки гнуті, Сережки й намиста, Сидячи в гроті глибокім. Навкруг океан опливає Цвіт весь у пінних нуртуючих хвилях. Не знав там про мене жоден з богів невмирущих і жоден із смертного люду. Лиш Еврінома з Фетідою ті, що мене врятували. Нині прийшла вона в дім наш, і я, пишнокосій Фетіді, маю свій борг за життя урятоване гідно сплатити же постав перед нею тепер частування гостинне, Я ж тим часом і міг відкладу свій і всяке начиння. Мовивши це, заколюгав від ковадла свого вогневладний велет, Лиш литки тонкі під тілом страшним миготіли. Міг від огню він отсунув, і все позбиравши начиння, що майстрував ним, сховав у срібну шкатулку дбайливо, губкою потім обличчя й обидві руки собі витер, грубу й міцну свою шию та груди свої волохаті, потім хітон одягнувши і палицю взявши грубезну, вийшов у двері кульгаючи. Поруч із ним поспішали, наче дівчата живі, дві служниці із золота куті, мали і розум у грудях, вони і мову, і силу, і від безсмертних богів усякої праці навчились. Поряд з володаре так поспішали вони, а він ледве дошкутильгав до фетіди, Что в кресле блискучем сидела,